legim malament el món i després diem que ens enganya. La vida és la constant sorpresa de veure que existeixo. Si tanques la porta a tots els errors, deixaràs a fora la veritat. No tingueu de por a mi, tímids pensaments. Soc solament un poeta. Toc reflexió amb aquestes frases de Tagore per començar el segon programa de... Segon programa del Melting Pot, un viatge a través de la música, el cinema, la literatura i tot allò relacionat amb la cultura d'un punt de la nostra geografia. Aquesta setmana terrem un territori força llunyà, entre 11 i 12 hores de vol. Baixem de l'avió, intentem sobreposar-nos al jet lag, rejustem rellotges re re re re re i ens preparem per deixar-nos seduir. A veure si ho endevinem. On som? Exacte, estem a la Índia. Preparats, doncs, per afrontar-nos a una realitat completament diferent a l'occidental. La Índia és el segon país més poblat del món i el setè en extensió territorial. Quatre dades més. No es pot viatjar a la Índia sense provar el seu te, sense passejar per entre els mercats acolorits pels tons del safrà i sense interrelacionar-nos amb la gent, la veritable riquesa del país. No podem transmetre-us olors ni imatges, però intenteu fer una imatge mental del que és la Índia. Us hi ajudem amb aquesta cançó. E-do-o-lar, <speaking in foreign language> e-do-o-lar. La és el que ens ajudarà en aquest segon Melting Pot a traslladar-nos a la Índia. Esperem que ens acompanyeu en aquest segon viatge. I recordeu que podeu seguir-nos també a través del nostre blog www.radiomeltingpot.es i enviar-nos les vostres suggerències i peticions a través del blog mateix o del correu meltingpot.es. A posar la banda sonora d'aquest segon viatge ens hi ajudarà el nostre company Jordi Torres. Doncs sí, us porto una selecció de la música original de la Índia. Dic una selecció perquè la riquesa musical d'aquest país és molt gran i ens podríem passar hores i hores només parlant de música. Com ja hem vist en el que portem de programa, els ritmes provenients de la Índia són molt característics. Segurament molts. Amb les primeres notes ja us heu situat de seguida. Un dels instruments culpables és el citar. La gran majoria de les peces musicals el tenen com a instrument principal. Quines característiques té? Doncs té un total de 18 a 26 cordes de ser. No deu ser gaire fàcil tocar aquest instrument. Doncs potser és més fàcil del que sembla, no l'he tocat mai, eh? però de totes aquestes cordes només 4 són per la melodia, 3 proporcionen l'acompanyament rítmic i entre 11 i 12 cordes vibren per simpatia, és a dir, no s'han de tocar, ja vibren soles i afegeixen més cosa a la cançó. Però deixem de davant del el citar, perquè en aquesta secció musical és pràcticament obligatori parlar del fenomen que fa un temps s'ha arribat al nostre país. Segur que la gran majoria ha escoltat alguna cançó de Bollywood. Us sona aquesta? És la cançó que acompanyava la campanya publicitària de Coca-Cola a l'estiu del 2004. Pràcticament ja fa 4 anys, però és d'aquelles cançons que et queden a la memòria. Aquesta marca es va voler sumar l'estètica Bollywood per la campanya d'aquell estiu i l'èxit que va tenir. L'anunci encara va potenciar més aquest moviment al nostre país. Bollywood és el nom informal per anomenar les pel·lícules que provenen de la Índia. Però no parlarem de cinema, perquè la Isabel ja ho farà més endavant. Jo parlaré de la música que acompanya aquestes pel·lícules. Una de les característiques principals que tenen aquests films és que inclouen unes escenes musicals força espectaculars i amb melodies tan enganxoses com aquesta. <totipos> A la pel·lícula s'inclouen cants i danses típiques del país amb curioses coreografies. Sempre fan doblatge, primer graven la pel·lícula i després afegeixen els diàlegs i les cançons. És una tradició de la indústria fílmica d'aquest país. Un dels motius és perquè a la Índia hi ha 16 llengües diferents amb un gran nombre de parlants. També és costum llençar al mercat uns mesos abans de l'estrena de la pel·lícula el disc amb la banda sonora. Una gran estratègia de mercat que fa que així molta gent ja esperi l'estrena de la pel·lícula. Una curiositat, compositors d'un gran renom i una trajectòria espectacular també s'han apuntat al fenomen Bollywood i han composat també per aquesta indústria. És el cas d'Andrew Lloyd Webber, autor de musicals com Jesucrist Superstar, Evita, el fantasma de l'òpera o Cats. Doncs també és el creador de Bombay Dreams, un musical que ha sortit de la indústria índia. Escoltem una cançó d'aquest muntatge on es nota una gran diferència d'estil amb les cançons que hem escoltat anteriorment, però sense oblidar el seu origen. Porta per nom Love is never easy, una proposta molt interessant. Love comes as quickly as it goes Love's never easy Always moments of despair And we girls get more than our share All we women want in life is to find a man and true we have seen life through man's eyes so we know I passem d'aquest musical d'Andrew Lloyd Webber, Bombay Dreams, el que es va poder veure fins al 23 de març al Teatre Tivoli de Barcelona. 50 ballarins i actors han presentat al públic català els grans èxits del cinema de Bollywood. Aquest espectacle, anomenat Bollywood al Show ja l'ha vist mig milió d'espectadors a tot el món. El que es va veure aquí a Barcelona, no van, els que no el van poder veure aquí, no van poder evitar contagiar-se de la força dels ritmes i les coreografies. L'argument presentava una història inspirada en el mateix moviment de Bollywood, com una jove rebel fuits de la seva família amb costums molt tradicionals per dedicar-se al món de la coreografia moderna. Això la porta a ser una coreògrafa destacada de la indústria cinematogràfica. Aquest és l'argument bàsic que s'enllaça amb una història d'amor, molt típic també d'aquesta indústria. Els espectadors podien seguir la història a través d'unes pantalles laterals on es traduïen els diàlegs i les lletres de les cançons. Cançons, com dèiem, molt enganxoses i amb un ritme força trepidant, com aquesta, estreta del mateix musical i que porta per nom Sei Xaba Xaba. हां जी बादशाह की देख रहे हो तूसी चल शुरू tera sona sona sona soni teri payal payal soni payal hey roop tera sona sona soni teri payal khanchana chhan aise Say Shava, Shava, Mahia. Say Shava, Shava. Mahia, say Shava, Shava. Mahia, Se chama chava, ah ia nachle hai shawa nachle ve nachle hai shawa are aaja gori tenu pehli pehli baar ve hone laga dil beqarar ve rabba mainu ki ho gaya Dil jaaniye haaye mainu ki ho gaya la indústria cinematogràfica de la Índia és la més important del món en termes numèrics, en quant al volum de llargmetratges i curtmetratges. De fet, diuen que els indis i índies són els ciutadans del món que van més al cinema, potser hi té força a veure, però el preu de l'entrada, atenció, 17 cèntims d'euro per persona. Ja voldríem els aquí unes entrades tan assequibles. És per això que no podem deixar d'explicar-ne quatre coses en el segon programa de Melting Pot, perquè la Índia té una indústria pròpia, però la globalització ens n'ha fet arribar a moltes pel·lícules. La Isabel ens farà un repàs ens avui de doncs cinema molt social i que ajuda a aproximar-nos a la realitat de la Índia. La veritat és que la Índia presenta una gran paradoxa. Mentre que les grans produccions de Bollywood tenen problemes per triomfar més enllà del mercat local, les produccions provinents de fora del país són les que al final han acabat triomfant amb un discurs sobre la Índia, és clar. Dins d'aquest paquet us parlaré d'un film que a mi personalment em va entusiasmar. Es tracta d'Agua, de Dipa una producció del Canadà que va estar nominada als Oscars com a millor pel·lícula de parla no anglesa. L'acció se situa l'any 1938, durant els anys de l'emancipació liderada per Gandhi. La protagonista és una nena de 8 anys que és obligada a casar-se amb un home moribund que es mor la mateixa nit del casament. Aleshores, aquí és quan el film fotografia una part de les creences i tradicions índies. Segons les creences del fonamentalisme religiós hindú, quan una dona es queda viuda té dues opcions, o ser cremada juntament amb el seu marit, o ser apartada de per vida en un esram, un lloc apartat on un grup de vídues sobreviuen com poden. La pel·lícula se centra en els intents de la jove per escapar d'aquesta situació socialment acceptada. El film retrata més una situació del passat que no pas del present, però de totes maneres crea un pont amb el present, la directora del film, de fet, va explicar en l'estrena de la pel·lícula que en l'actualitat existeixen un total de 34 milions de viudes, de les quals 11 milions encara es troben tancades en aquests esrams. Una història dura. Sí, i el més fort és que encara que el film parla de la Índia, va topar-se amb un bon entrebanc als fonamentalistes. Al final es va haver de filmar a Sri Lanka. Tinc entès, per això, que no és l'única pel·lícula que aquesta directora dedica a l'Índia. No, no, de fet, Agua o Water tanca una trilogia, Precedeixen aquesta pel·lícula el film Tierra, que aborda el problema de la repressió sexual de la Índia, i Fuego, que planteja la qüestió de la guerra de les castes. Doncs queda recomanada aquesta Agua de Dipa Mehta. De què més parlarem? Doncs d'aquesta. Escoltem una cançó de la seva banda sonora, a veure si algú sap reconèixer-la. Well, you've got your diamond And you've got your pretty clothes And the chauffeur drives your car You let everybody know But don't play with me Cause you're playing with five Your mother Don't play with me Cause you're playing with fire Your old man took her diamond And tiaras by the score Now she gets her Stepley, so don't play with me playing... VIAJE A D'ARGELING Viaje a Darjeeling, de Wes Anderson. Una pel·lícula entre irònica, seriosa, reflexiva, és una barreja una mica de tot. És d'aquells films de Morodi. o t'agrada molt o no t'agrada. Wes Anderson ens mostra una travesia per la Índia en un tren atrotinat, que en el fons és una metàfora d'un viatge interior. De fet, la Índia ha estat des de sempre com una espècie de territori místic, on la gent arriba i acaba valorant altres coses a banda d'allò material, ja que la Índia s'aprèn a donar valor al que realment en té, al veure com la gent d'allà és feliç amb tan poca cosa. Viaje a Darjeeling, doncs, parla una mica d'això. La Índia és el país que reuneix a tres germans que portaven molt temps sense parlar-se, després de la mort del seu pare. Els tres persegueixen un objectiu, trobar-se amb la seva mare reclosa en un monestir a Darjeeling, però durant el camí s'acaben trobant a ells mateixos les seves misèries i aprenen a estimar-se, tot i les nombroses coses que els separen. És una pel·lícula molt colorida, amb tocs d'humor, que en algunes ocasions potser acaba estereotip estereotipant excessivament la personalitat índia, i això sí, amb bons actors, entre ells, Adrian Brody. Ja dic que és una pel·lícula que pot agradar molt, o pot no agradar gens. Per això potser estaria molt bé que els nostres oients ens poguessin fer arribar les seves opinions, tant d'aquest tema com de tots els altres que tractem al llarg del, del programa. Poden fer-ho a través del nostre blog, el recordem, www.radiomeltingpot.es, el repetim, www.radiomeltingpot.es, dio meltingpot.es o escriurem a través del mail meltingpot@radiomeltingpot.es. Per continuar, tenim encara més coses, no? Isabel doncs sí, parlarem una mica de Bollywood, encara que el company Jordi ens ha fet la competència i també ens ha fet cinc cèntims. Per tant, res, en direm quatre coses. Bollywood és, sobretot, música, però és principalment la indústria cinematogràfica de la Índia. L'any 2006, per exemple, va realitzar un total de 1.091 produccions en 33 llengües i dialectes. En recomanem una, Debdas, protagonitzada per una gran star de Bollywood, Aishra Rai, no sé si ho he dit massa bé, la pel·lícula va ser nominada als Oscars i va ser considerada com una espècie de síntesis del cinema de Bollywood. L'argument parla d'Adeptes, de un jove de casta alta que retorna d'Occident i es retroba amb pare la noia que estima des de la seva infància. El pare de la família no vol que la parella es casi al ser de castes diferents. Una altra film enrere a fons social, no? Sí, torna a fotografiar la realitat de la Índia, però aquesta vegada des d'un punt de vista més musical, però bé, deixem Bollywood de banda perquè ja n'hem parlat prou. Es podria definir la Índia com l'altra meca del cinema. En podríem citar moltes d'aquestes produccions, però us proposem que passeu pel nostre blog www.radiomeltingpop.es i allà us en facilitarem una llista més completa. Ho tenim tot, doncs? Només una última recomanació, un clàssic, Gandhi amb 8 Oscars, un record a la política de no violència d'aquest líder pacifista. Per acabar us deixem amb aquesta cançó del barceloní Macaco en homenatge a Gandhi. Bo Ah, bicho, Gandhi é um cara legal, hein? Pode crer. Deixem de la música i el cinema i agafem algun llibre. Hem començat el programa amb una selecció de frases del poeta i filòsof indi Rebindranath Tagore. Tagore va rebre el, pre el Premi Nobel per les seves obres i per treballar per la llibertat i el progrés del seu país. Realment els seus poemes, articles o assaig han fet obrir els ulls a més d'un. Aquest és un dels autors més destacats nascuts a la Índia, però Roger ens aproparà a una literatura més actual, no és així, Roger? Sí, i abans de parlar del literaturament índia pròpiament dita, potser el millor és parlar de literatura feta aquí i que ens apropa a l'Índia. I això significa parlar de la, de la polifacètica Asha Miró. Ella va néixer el 1968 a l'Índia i va arribar a Barcelona procedent d'un orfenat d'aquest país quan només tenia 6 anys. Després de molts anys aquí i viure amb els seus pares adoptius i la seva germana, l'Asha va voler tornar a l'Índia volia descobrir les coses que ni ella ni els seus pares li podien respondre i aproximar-se als seus orígens. I ho va aconseguir. D'aquesta primera experiència en va néixer el seu primer llibre, La filla del Ganges. Aquí es va recollir l'experiència del seu viatge, que de fet és un record de la seva infantesa. Aquest és el seu primer retorn a l'Índia i aquesta és la seva primera impressió que va tenir quan hi va arribar. Després de travessar mig món, en unes quantes hores arribem a Bombay, la Porta de l'Índia. Tot i els neguits del camí personal que ningú no pot recórrer per mi, em reconforta saber que hi ha una gran sintonia de desitjos i objectius amb els que seran els meus companys al camp de treball. Per damunt de tot volem sentir-nos útils, deixar enrere el llaç d'una vida quotidiana, sovint tan superficial, per sentir-nos créixer com a persones amb els cinc sentits hàbits i de rebre i donar. L'aeroport és un espai immens, desengelat, amb tot de fluorescents, que gairebé no fan llum. En trepitjar-lo intento traslladar-me 20 anys enrere i l'únic record que sóc capaç de bucar és la porta de vidre. És una fotografia mig borrosa que, que he dut en, una, en alguna butxaca durant tots aquests anys. I surto jo amb sis anyets, tota tot mudada, agafada a la mà d'una hostesa que complés l'encàrrec de dur-me cap a una altra vida. I la mare Adalina em fa Déu amb la mà. Surt la foto, però jo no la veig, perquè només miro endavant. Només tinc ulls per seguir el camí que em marca, el passadís que em du cap a Barcelona. No penso tombar-me per dir-li l'últim adeu. Va ser en traspassat llindar d'aquella porta de vidre quan vaig tenir la certesa que per a mi començava una nova vida. Recordo que dins meu sentia un passigolletge estrany, una barreja explosiva de recança i d'alegria. M'havia estat atorgat el do de viure més d'una vida, com una reencarnació sense mutació del cos. <t 'an -se> I aquest llibre va tenir un ressò molt important. Se'n van vendre molts exemplars, més de 70.000, i finalment es va decidir fer-ne una segona part. Va tornar a l'Índia. En aquesta ocasió, Asha va voler comprovar en primera persona les coses que li havien explicat. I aquí, mica en mica, va buscant i trobant totes les peces que li falten per reconstruir el seu passat, i fins i tot aconsegueix fer-les encaixar i tot el que troba supera els seus somnis i les seves expectatives. Aquesta segona part, editada també per la Magrana, es titula Les dues cares de la lluna. Tot i això, des del meu punt de vista, parlar d'Aixa Miró no és parlar de literatura índia. Com ja he dit, l'Aixa va néixer a l'Índia, i allà hi té les seves arrels, però ha viscut la major part de la seva vida a Catalunya, que és on s'ha fet gran. Per aquest motiu, d'entre la multitud de llibres que hi ha a l'Índia i que s'han traduït, destacaré Shalimar el Pallasso, aquest llibre és la darrera obra de Salman Rushdai, i en llengua castellana ha estat editada per l'editorial Mondadori. Rushdai és indi, va néixer i es va fer gran a la ciutat de Bombay, però ja de més gran es va traslladar a Anglaterra i ara té passaport britànic. Tot i això, la seva literatura és més india que no pas la Miró. En la seva darrera novel·la, Shalimar el Pallasso, aquesta és la seva darrera novel·la, aquesta novel·la manté una gran intensitat, des de la primera pàgina fins a l'última, amb passions amoroses i polítiques que capten totalment l'atenció de qui el llegeix. La novel·la reflecteix la incomprensió i el xoc entre cultures i civilitzacions, entre el món occidental i l'oriental. En aquest llibre es creuen dues històries que es retroalimenten. Per una banda, hi ha la xarxa de relacions afectives entre un ambaixador nord-americà, una ballarina de la regió del Caixmir, la filla de tots dos i el marit de la ballarina, que és el Pallasso. Per l'altre, i com a fons de la història, hi ha les arrels de la violència i el fonamentalisme del segle XX. A part d'una infidelitat amorosa, a partir d'una infidelitat amorosa, el pallasso es fa terrorista, i per altra banda hi ha un heroi de guerra. Això serveix a Rushdie per dibuixar la corda de dos nusos que estrangula un orient que lluita contra l'hegemonia del món occidental mentre n'assumeix els seus gustos i mercaderies, i un occident que s'oblida que el món oriental no és només un port on descarregar els seus productes, sinó que és també un espai físic i mental on renovar els seus conceptes. A partir d'aquí, enfrontaments i passions i emocions estan servides. Un altre llibre que gairebé ha esdevingut un mite de la literatura índia és el Déu de les petites coses. Aquest llibre també es va convertir en un gran èxit de vendes a nivell mundial i, a més, la seva publicació, l'any 2000, va servir de catapulta a molts autors indis que estaven tapats pel fenomen Rushdie. L'autora d'aquesta novel·la és Arundhati Roy i estat comparada amb el mateix Rushdie i amb el veterà Gabriel García Márquez. Tot i això, des de la publicació del Déu de les Petites Coses no ha tornat a escriure cap més novel·la. Això fa que actualment Roy visqui a retirada i es dediqui a l'activisme social. De fet, són famosos els seus enfrontaments amb el govern indi per la construcció d'una empresa al riu Nàrmada que resarà la terra de milions de persones i les obligarà a rellotjar-se a les xavoles dels cinturons de les grans ciutats. Tornant al seu llibre, El Déu de les Petites Coses, ens narra la història de tres generacions de la regió del Kerala. Aquest n'és un fragment. Anys més tard, quan Raël va tornar al riu, el riu la va saludar amb un somriure d'horrorosa calavera i forats on hi havia hagut dents i una matofenca que s'alçava des d'un llit d'hospital havien passat totes dues coses. El riu s’havien congit i ella s'havia fet gran. Riu avall hi havien construït una resclosa d'aigua salada a canvi de bots de l'influent grup de pressió dels arrosaires. La resclosa regulava l'entrada d'aigua salada de l'última part del riu, que desembocava el mar d'Aràbia, i per això ara feien dues collides a l'any en lloc d'una, més arròs a costa d'un riu. Malgrat que era juny i que plovia, ara el riu era tan sols una enorme claveguera. una fina veta d'aigües denses que llapaven fatigosament els bancs de fang de banda i banda, ornada de tant en tant amb la llu argentada d'un peix mort. Un riu embossat per totes d'algues carnoses, d'arrels marrons i toscoses conejaven com tentacles sota l'aigua. Els jacanes d'ales de bronze i caminaven pel damunt, peutors prudents. En altres temps havia sabut fer por, havia sabut canviar el destí de les vides, però ara li havien arrencat els queixals, havien consumit el seu esperit. Era tan sols una veta verda, una mena de prat fangós que transportava de xalles fètides cap al mar. Damont la superfície viscosa i plena d'algues, el vent ni arrossegava tot de bosses lluents de plàstic que semblaven flors flotants subtropicals. de pedra que en altres temps havien conduït els banyistes de dret dins de l’aigua i els pescadors fins als peixos ara havien quedat completament a la intempèrie i duien del lloc enll, com una mena de monument a base de volades que no commemorava res, dins les esquerdes s’ ficaven devastadores falgueres. I a l’altra va. I l'altra riba del riu, els bancs assinglarats de fang es transformaven bruscament en les parets baixes de fang de tot un grup de barraques pobríssimes. Els nens s'asseien al caire d'aquestes parets, traient el cul i defecaven directament de bus damunt del fang turbulent i xucladis del jasnú del riu. Els més petits deixaven que els seus filets degutants de mostassa trobessin tots els sols la manera de fer cap avall. Finalment, el vespre el riu creixia, acceptava aquells oferiments diurns, s'enduia tot el fang cap al mar i deixava un solc marcat per un seguit de línies ondulants de densa espuma blanca. Riu amunt, mares netes rentaven roba i plats dins d'uns residus industrials en estat pur. La gent s'hi banyava. Tot de torsos seccionats s'hi ensabonaven, ordenats com fosques escultures damunt d'un prat, d'una veta fina i bressolada. Als dies calorosos, la pudor de merda que s'alçava del riu s'allunyava i planava damunt d'Aienemen, com un barret. A part d'aquests, també hi ha altres autors indis. D'entre ells destaquen Tahir Shak, amb l'aprenent de Bruixot. Viatge a l'Índia màgica, i que, tot i que es presenta com un llibre de viatges, es serveix d'un truc per hipnotitzar el lector que acaba creient l'impossible i posa en dubte els més de mil fets de la quotidianitat. Un altre exemple de la literatura índia és el Bon Partit, de Vikram VII, un escriptor que sempre es planteja reptes difícils o molt difícils. De fet, ha escrit una novel·la a base de sonets i també ha viatjat de la Xina a l'Índia a través del Tíbet. I de tots se n'ha sortit amb una gran naturalitat, com si fer llibres fos tan simple com respirar. En un bon partit ens narra l'estil de vida de les costums índies a través de diferents generacions d'una sola família. I ja per acabar amb la secció de llibres i fora de la literatura, avui us proposem un repte. Per saber més sobre l'Índia, us proposem que us llegiu el llibre L'Índia després del Gandhi, la història de la democràcia més gran del món. I llegir-se'l és un doble repte. El primer, perquè està en anglès i no en castellà. Això fa que el títol sigui "Índia after the Gandhi, The History of the World's Larger Democracy. I la segona part del repte és acabar-lo. Són ni més ni menys que 900 pàgines. I en aquestes pàgines ens fa un retrat de la història de l'Índia, des de l'inici de la seva història fins a l'actualitat, passant per la colonització anglesa i les, i les diferents crisis que han anat passant el país fins a l'actualitat. Tot i això no heu de patir. Si l'anglès no és el vostre fort, un altre llibre per conèixer més de prop aquest gran país asiàtic és Mites i símbols de l'Índia. És de Heinrich Zimmer i està editat per Edicions Ciroelà i I sense deixar de parlar de llibres, des de Melting Pot us, us fem arribar una proposta. S'acosta a Sant Jordi i què millor que els nostres oients ens facin arribar les seves recomanacions, els llibres que ells creuen que ens poden agradar. Per això poden fer-ho, com sempre, al nostre blog www.radiomeltingpot.es o escriure'ns al nostre mail meltingpot a radio, arroba, A veure si us animeu. Ara anem acabant, però abans escoltem una altra cançó provinent de la Índia. És extreta de la banda sonora de Pandeta, que es va poder veure l'any 2005 a Espanya, al nostre país. kismein aye to behta pani mm kaisi paheli I aquesta cançó arribem al final del programa. Hem fet un recorregut per un dels països més exòtics del nostre planeta. Hem vist que la cultura índia ara no tan sols interessa un públic molt concret, sinó que de mica en mica des d'aquest país oriental han trobat la fórmula per arribar a tot el planeta. I al revés, directors de fora de la Índia han tingut molt bona acollida amb les seves pel·lícules ambientades allà. Tot i que hem vist que les novel·les també tenen un públic al nostre país, la música i el cinema són els grans productes. La Índia sempre ha estat considerada com una terra amb una cultura molt rica, els temples, les escultures, les pintures i tot el que té relació amb les i els déus també forma part d'aquesta riquesa i és que la religió sempre ha tingut molta importància us recomanem que si mai teniu l'ocasió us perdeu entre l'exotisme que ofereix aquest país. Nosaltres ho deixem aquí. Us recordem que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments de qualsevol llibre o CD que vulgueu recomanar a través del nostre blog www.radiomeltingpot.es o escriure'ns a través del mail meltingpot ra, arroba, La propera setmana ens quedarem més a prop, i viatjarem fins a l'illa de Mallorca, us hi esperem. I recordeu, això és... Melting Pot! Melting Pot es pot escoltar cada divendres de 8 a 9 del vespre i dissabte de 1 a 2 del migdia a les 107.6 de la FM. Aquest programa l'hem realitzat Isabel Palà, Roger Junyent i Jordi Torres.